vir een keier, en hier kom sy ingestap by in die achterdeur, en toe sal sien, sê sy, moet nie bly wees nie, ek kom nie keier nie, ek kom net sier limonaal. So. Ek wil hier met saamlaai na Jacobus, Jacobus die, die brief van Jacobus. Nou, ons het vir mekaar gesê, dat Godse gees, het die dinge pos harte gelee, dat in 2015 is vir ons die jaar, waarin ons begrip moet kryf, moet in sig kry in Godse rus, dat 2015 is dan nou die, vir ons die ja, toetrede tot Godse rus, om in sy rus te wees, uh, en die breerskrywer sê vir ons, hy sê, uh, daar bly is sabbats rus vir die volk van God oor, en dan sê hy, God bepaal weer een dag, namelijk vandag, dat ons sy rus in moet gaan, en ons verstaan wat rus beteken, dit beteken om te rus van ons werke, soos wat God ris van sy werke. God het sy werk afgehandel, God is in sy ris, en sy werk is ons. En as ons verstaan, dat God sy werk in ons afgehandel het, dan kan ons ook ris. Maar as ons dit nie verstaan nie, dan sal ons wil werk, want dan moet daar nog iets bijgevoeg word. Maar as ons verstaan, dat hy die werke volbring het, is dit afgehandel, daarom, Ephesius 2 vers 10 sê dit prachtig, hy sê, Ons is sy maaksel geskapen tot goeie werke, wat hy voorbereid. So hy het die goeie werke eindelijk gedoen. Hy het het kom doen na ons. En nou, dit wat hy gedoen het, is die bus waarop ons kan klim. Hy sê so ons dan kan wandel. So ons kan net letterlijk op die bus van sy werke klim, en in sy ris wees, maar ons sal vind, sy ris is een aksie in ons leven. Sy ris is niks anders dan die getuienis van ons leven nie. Uh, en toen het ons nou die laatste paar sonde gepraat, as een uitbreiding daarop, oor die salwing, nou, Jesaja 10 het gesê, die juk, die juk waarmee die slawe drijver Egypte sy juk gedruk het, en hulle in slavernie gehoed het, hulle slawe laat verrig het, hy sê, daar die juk sal afgly vanweer die vettigheid, of soos die Engelse vertaling sê, hy sê, die anointing breiks die jouk, en ons het vir mekaar gesê, dat die salwing is die werking van Godse geest dier ons. Salwing is dit wat Godse gees doen, wat ek nie doen nie, nie kan doen nie. En salving kan het wees vanuit uit die oorvloed van die parskype, want nou Joëlse professie het gesê, hy sê, as ek jylle die leraar tot gerechtigheid die heilige geest gee, hy sê, dan sal saamuitom die reen kom, die vroe en die laad reen, soos voor jy. Hy sê, en dan sal die dorstvoed volkoring wees die parskype, van mos en olie oorloop. So salving is, wanneer die paarskuip van my denke, word veranderd dier die vernieuwing van julle gemoed, sê Paulus die Romeine. Hy sê, wanneer die paarskuip van my denke, oorloop van mos en olie, die uitstorting van mos en olie, dis salving, die, die uitgestorte werking van Godse geest, laat goeders in om my leven gebeur, laat probleme, laat krisisse, laat onvergevingsgesundheid, laat skuld, laat bitterheid, dit smel daai goed weg dit smelt die verlede weg dit kanseleer dit uit en omdat jy is die verlede week gesê waar die sielkindige model terug gaan in die ouse verlede en gaan soek om die fout te kry kom gerechtigheid en gerechtigheid sê in een oomlik met een asem teeg het ek alles gekanseleer het ek die hele verlede uitgekanseleer en Christus is daar nie meer een verlede nie en toe het Christus gekom 2000 jaar gelede en hy het gesterwe en hy is opgewek. En nou sê Paulus, as ons nou nog in ons zonde is, dan sê ons eindelijk, hy is nie opgewek nie. Want uh, vir die Korintius sê, hy, mos, hy sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is jylle nog in jylle zonde. So as ons dit omdraai, dan sê ons, as ons nog in ons zonde is, men het, ons sê, daarmee, hy is nie opgewek nie. Maar hy is opgewek, want Romeine 4, 5, 9, 8 gesê, terwille van ons oortreding, as gevolg van ons oortreding, is hy oorgelewer. Maar hy is opgewek, toe ons rechtvaardig voor God is die prijs betaal is vir ons rechtverigmaking en God tevrede gestel is. God in stille tevredenheid in rus kon gaan en sê, die werk is volbring. Toe kon God om opwek in die doodheid en hy het. En nou ja, groot deel van die wereld herdenk vandag, daai dag, dat dit opstanding is. Verstaan jy? Ons weet is nie die dag nie. Ons weet hierdie paasfeest wat die wereld weet is, gaan nie oor die paasfeest, gaan oor aan starten maar het is maar net, hy het maar net die naam die rechter naam gegeen, maar ons vierde een ware paaswees, elke dag van ons leven. Die ware paaswees is, om ons sy res te gaan. Die ware paaswees is, dat hy betaal het, dat hy die goeie werke bereid, so dat ons daaran kan lewe. Maar nou, nou is hier altyd die konflik, en ek het dit, ek sê dit nou elke keer oor en oor, maar ek wil hier jy met dit rechtig verstaan, die konflik tussen geloof en werke, Nou sien ek op Facebook kom hier die ding uit, waar, waar ou jakobus Jacobus 2 aanhaal, en dit is waar ons in jakobus is vanmorgen, jylle sêke nou al by Jacobus nie. Uh, Jacobus praat van die geloofsonde werke, en dan, as jy skrifte in isolatie lees, en jy verstaan nie die context nie, dan kan het jou makkelijk misleid, want nou kan ek hier die skrif lees, en ek kan sê, by vers 24 van Jacobus 2, staan daar, net as jy om so lees, staan daar, sien jylle nou, of dan nou, dat die mens geregverig word uit die werke, in. Wow. So daar blaas ons hele babbel. Daar is ons hele saak van geloof, by die deurheid. Nou, die sin gaan verder, hy sê, en nie alleen uit die geloof nie. So hy gooi dan bykie geloof by, in hierdie tekst nie, en dadelijk is ons in verwarring, en ons sê, maar wat is dan nou ris? En wat is dan nou werke? Verwaag God van ons nou weer werke, want wat is Jacobus bezig vir ons te sê? Nou, ek wil graag hee, ons moet dit daarna kyk vanmorgen. As ons die skriffel verstaan, dan moet ons om een context beet kry. Dan moet ons verstaan wat in Jacobus' hart was, wat Jacobus vir ons probeer sê het, en jy weet, daar is baie keer goed in my hart wat ek sê, dan kom ek by die huis en sê, en da, wie wat jy sê soos, ek sê, dit is nie wat ek sê nie, ek het, dit is in my hart. Maar wat ek sê en wat in my hart is, kom nie heeldemaal oor een nie, en baie dikwels hoor ou in sy oor, verkeerd wat ek sê wat hy ons wil verkeerd hoor, wat ek sê. Goed, maar maak jy saak nie. Maar kom ons kyk na Jacobus in die context van die hele brief. Ons begin voor, Jacobus 1. Ek wil dat moet verstaan, want nou nou hou nou jou achterkop, dit gaan oor Godse rus, wat hy gedoen het, wat die betekenis van paasfeest vir ons is. Die betekenis van paasjes is, Jesus het opgestaan. Toe Petrus sy beroemde toespraak maak na die uitstorting van Godse geest op Pongsterdag, kan jy sy hele 3 minute preekvat wat 3000 mense tot bekering gebring het, 1000 per minuut is nogal wil gedoen wees, nee right, die essentie die punchline van sy hele gepreek, na nou, hy klomp goed gesê het, sy, hierdie Jesus het God uit die doodheid opgewek waarvan van ons sê is, sy hele boodskap is Jesus opgestaan as ons die ware passie is in gedagte hou dan kan ons een ding sê Jesus het opgestaan, want sy opstanding is die bewys van ons rechtvaardig maken. Sy opstanding is bewys dat die prijs betaal is. Sy opstanding is die bewys dat God in sy ris is, dat God sê, dis voltooi. En as ek en jy sy opstanding verstaan, dat is ons in sy ris. En dan skop die uitspraak van Jacobus 100% daarteen. Maar kom ons kyk die context. Jacobus begin, en Jacobus 1, 1, by vers 2. Kom hy en hy sê hierdie ding, hy sê, acht het louter, nou luister jylle jy, jy moet weet, ons is nou seker, met so'n 15 preke, wat ons nou hier in die eere gaan, gaan unker hy. So sal hulle met die tijd doen, maar loop met saam met my, ek sal het kort doen. Hy begin in Jacobus 1, by vers 2, hy sê, acht het louter vreegte my broeders, wanneer jylle allerhande versoekingen kom. Nou sê, dadelijk kan hy nou sê, maar wacht bekie, hier is een fout. Jesus sê, bid dat jylle nie in versoeking kom nie. Hy sê, so moet jylle bid en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dis wat Jesus hulle leer. Nou kom Jacobus, en Jacobus sê, acht het louter vreegte, wanneer julle al in so die versoeking kom. Wat het gebeur tussen die twee? Jesus is topgestaan. En nou sê hy, dit wat ons gevrees het, dit waarin ons nie kon oorwin nie, daarin is ons nou meer as oorwinnaars. Wat sal ons skyf van die liefde van God, wat aan Christus Jesus geopenbaar is, verdrukking of benauwdheid of vervolging of dood of leven of overrede of machte, hoor jy. Hy sê, niks kan ons sky nie, my anner woorde, geen anslag wat die vijand tegen ons kan bring, kan nou een staan tegen ons staan nie. Hy sê, daarom kan ons het louter vreegte ach, want, as die vijand met sy aanslag tegen ons kom, is het ons geleentheid om om my bloednees te gee. Dis ons geleentheid om vir hom te sê, daar staan geskrywe. Dis ons geleentheid om bewys te gee van ons leven van die oorwinning waaraan Christus Jesus is. Dis wat hy sê. Ons is verlos van die bose. Reg? Dit lyk nie allag so nie, maar ons is. En die besef, die besef van hy het opgestaan, sien julle die inhoud van hy het opgestaan? Die besef wat hy opstaan het, beteken, jy is meer as oorwinnaar. Beteken, hy wat mag oor die dood het, wat ons in slavernie van vrees gehou het, is oorwin. Hy is tot niet gemaakt so ons sien, dat wat Jacobus hier vir ons sê, hy sê, ons kan dit nou as louter vervreesde ach, en dan gaan hy by vers 4 aan, ek loop vannacht oor hier goed, hy gaan dit nie alles probeer doen nie, want ek op die hoofdstuk 2 kom, vers 5 kom, hy, en hy sê dit, hierdie ding, hy sê en as een van jylle weisheid kortkom en as een van jylle weisheid kortkom, las om dit van God bid, nou die woord bid jylle ken nou al die woord nie, in die Grieks is die woord uit jou, uit jou Is a demand for something to you? Is om te sê, ach jyre, sal die my op die weisheid gee nie. Dis om te sê, jyre, dankie vir die wysheid Christus het vir ons geword, die kracht en die weisheid van God sê, Paulus vir die Korinties, 1 Korinties, 1 Korinties, nee, hy het vir ons geword die weisheid, hy sê, so Christus is my weisheid, so ek kan een anspraak maak, op sy weisheid, maar wacht bykie, wacht bykie. ten koste van wat, kom wysheid die wysheid wat van boos kom ten koste van myne. Laat die Godloose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes. Laat hem tot die Heere bekeer. Met ander woorde, wat sê Jesaja vir ons daar? Hy sê, die gedagtes wat nie sy oorsprong in God het nie, die gedagtes wat ooreenstem met die van die kwaaddoener, hy sê, die gedagtes moet ons los, my eie gedagtes moet ons los. Ek sê sê, hoe kom het werk? Het jou beeste aangejaag in een druk gang in? Hy probeer indruk in een druk gang in. Ek doen dit baie. En Dan wat gebeur is, dan wil, wil hulle nie gaan nie, en as hulle gaan, dan gaan twee gelijk, en as het dit nou, dan knyp hulle vast. Nou, dit is net so, Godse wijsheid en my wijsheid, is soos twee beeste, wat in die drukgang moet ingaan. Die drukgang is my denken, en, as my wijsheid nie kan terugstaan van Godse wijsheid nie, nou, haak ons in drukgang sy punt vast, sy bek vast. Ons het nodig om my wijsheid terug te staan, en Godse wijsheid die kans te gee. Jy sien die lege erkenning in, dit is een beginsel in die skrif, Jesus sê vir die vrou wat in overspel betrappen, sy sê, Ek veroordeel jou ook nie. Ga na sondag nie meer nie. Wat het die vrou nodig gehad om nie verder te sondag nie? Sy het die erkenning nodig gehad, dat ek verlossing nodig het. Want jy sien, as ek kan erken, dit het ons vir mekaar gesê in 1 Johannes 1,8, hy sê, as ons sê dat ons nie gesondag nie, met andere woorde, of as ons sê dat ons nie sonde het nie, met andere woorde, as, as ons nie kan erken, ek het verlossing nodig nie, die kruis was vir my nie, dan kan ek nooit verlossing aannem nie, kan ek nooit vergifnis aannem nie, maar as ek herken die kruis was vir my, dan besef ek, maar dan het ek vergifnis aangeneem, dan is ek vergewe, gaan nie vergewe word nie, ek is vergewe, sien jy, maar dan het my, my gedachte, want jy sien, my gedachte, die ouwe testamentische, die ouwe verbond gedachte was, ek sal self, laat Mooses vir ons sê wat ons moet doen, so ons dit kan doen, dat ons daardier kan lewe, en ondou God het gesê, ons moet wees terwyl die Bijbel het gesê doen. En toe ons in doen verval, toe val ons in werke. Werke in doen is precies die selde ding. En dis wat by ons al uitkom vanmorgen. Wanner is werke doen, en wanneer is werke een vrug? Dis die belangrike ding. Want jy sê, daar nou is iets soos werke, maar werke in Jacobus' idiom is een vrug van geloof. Kan ek het mooi starig sê, jy het mooi hoor. Ek sê, werke in Jacobus' idiom is een vrug van geloof dit vloei uit geloof het, dit is die bevestiging van die geloof, as ek glo, sal ek korresponderend optree. Is jylle by my, ons sal kom by die ding. Maar nou het hy gesê, ek moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, ek met woorde, ek moet oortuig wees, want geloof is oortuiging nie. So as ek weisheid kortkom, nou sê ek, jylle, ek kort weisheid. Ek het die weisheid nodig vir my leven. Salom het al gesê, ken hom in al jou weet, as hulle jou paie gelijk maak nie. Nou sê ek, jyre, ek het jy nodig. Ek stand terug met my weisheid. Laat jy wysheid vloei, So daar is erkenning hierin om te sê, jyre, ek het jy weisheid nodig. So dan kan sy weisheid voorgaan. En wat is sy weisheid? Sy weisheid is die goeie werke. Wat hy bereid het. En al wat ek nou doen is, ek klim op die bus. Ek klim op die bus van sy weisheid. Sê jylle die beginsel hier? Goed, nou gaan Jacobus aan. Hy sê, Want anders sal ons nou weer sê, wow, maar geloof is een werk. Je weet, ons moet gloe, ons moet vasthou, weemast heng in der. En as ons gloe, en ons net gloe, so nou maak ons van gloe, een werk. Geloof, het ons gesê, is nie iets wat ek doe nie. Geloof is nie een werk nie. Geloof is iets wat met my gebeur, wanneer ek goeie nie soor, dier waarheid oor. Wan die waarheid die die vermoe om my vry te maak, En as ek waarheid hoor, dan staan geloof in my op en ek ervaar dat hy iets met my gebeur het op grond van wat ek gehoor het. En Paulus sê die geloofsdeer die gehoor, die gehoor die die woord. Die woord, die die prediking. Soek die rechte prediking hoor, soek die waarheid oor. Gebeur daar iets met my en dis geloof. Nou ervaar ek, hier geloof in my. <laughs> het geloof opgestaan in my. Hier binnen in my is daar een handeklap vir wat ek hoor, want ek sê ja, dis waar dis waaruit geloof moet kom, nee. Hy sê, en dis die geloof wat ons moet hee, maar ander woorde, hoe gaan ek oortuig word? Hoe gaan ek geloof hee? Baie mense maak van geloof werk, ek moet geloof, dit is dan geskrywe, ek moet geloof. Het werk, werk tot op die punt. Maar die oomlik, die oomlik, as dit met jou gebeur het, as geloof in jou hart gekom het, salem oor sê, as jy my soek soos vir borgeskatte, hy sê, dan sal gewijsheid in jou hart kom. Waar kom dit vanaan? Kijk, het net so wel gesê, dat sal geloof in jou hart kom. En wat nodig is, is daar moet geloof in ons harte kom. Geloof in ons harte gekom het, dat is dus automatisch daar. Want hou die beeld wat ek gebruik het van die bal, ne. Een bal wat vol wind is, kan jy onder water druk, maar jy moet altyd druk noop omhou. As jy om loskie te het. Dit is een ou wat glo om wat hy moet. Maar een ou En wie sy hart geloof gekom het, die bal is vol water, dit is om die bal wat vol water is, onder water te hou nie, hy het reis van die dag, geen inspanning met nie, want geloof het in sy hart gekom, sê hy die begin, sal sien die verskil, en omdat ouwens dit nie verstaan nie, omdat ouwens die opstanding nie verstaan nie, daarom sal hylle aanhaling gebruik, soos Jacobus 2 en sê, hondou jy die werke nodig, en dompel hylle ouwens terug, in die ouwverbond van werke in, Dit laat my so dink aan Jezus wat in Matthäus 13 gesê, hy sê, jylle sal my die oog kyk en kyk en nie sê nie. My die oor, oor en oor en luister en nooit verstaan nie. My jylle harte stomp. Hoekom? Maar Paulus sê, solank as daar moois is gelees word, solank as wat ons die wet wil voorhou met sy werke, hy sê, bly daar een bedekking oor ons harte, is ons sinne verblind. Hy sê, as ons harte stomp. En besef jy, dan lees ons die skrif, en ons lees in die skrif, waar die skrif nie sê nie en kan jy sien hoe belangrijk is dit, as ons met skrif omgaan, om skrif in context te sien, maar die belangrijkste context van die skrif, is om my weisheid, die weisheid van mense, die oorlevering van die mense, het te laat terugstaan, en te sê, jyre, weis ons, jyre, weis u wat die bad is, al die revolities, ek noem dit nou revolities, al die nieuwe openbarings, al die sprong van reformatie, wat in die kerkgeschiedenis, oor die jare plaas gevind het, het waar vanaf gekom, van 1 ou, 1 ou wat tegen die hele establishment opgestaan het, en gesê het jyre, ek staan terug, laat die wijsheid kom het is nog altijd so geweest goed, kom ons gaan aan, hy sê as ons geloof nou verstaan as geloof in ons harte gekom het, hy sê dan sal ons nou weet, wat om met versoeking te doen want nou gaan hy aan, hy sê, versoeking is een ding, wat na my toekom en as ek nie voorbereid is as my hart nie gevul is nie as geloof nie in my hart gekom het nie, dan gaan die versoeker na my toekom en hy gaan my beet kry. Maar ek wil vir julle vraag, wat is die enkel, eerste, en belangrijkste versoeking waarmee die vijand na jou toekom? Ek denk, dat nog een belangrikheid, is het baie belangrikheid, ek wil sê, dit is nog maar twee, om Godse karakter aan te tas, maar die, daar is een belangrikheid een, denk aan Eva, denk aan die vrou, om jou om jou identiteit aan te tas, Maar jy sê, as hy jou identiteit aankapas, dan tas hy jou karakter, Godse karakter aan. Dan sê hy, God het al werk gedoen. So hy gaan probeer om jou identiteit aan te tas. En nou sê hy, elke goeie gif, elke volmaakte gave, dalf amore af, nie, Jesus is die goeie die volmaakte gave. Maar, dis meer as dit, die geloof is volmaakte gave in my. Besef jy die geloof van God, waarmee ek gerechtvaardig is, dis die volmaakte gave in my, wat my een nieuwe identiteit gegeet, en nou gaan Jacobus aan, en Jacobus a, sê, laat jou weisheid terugstaan, laat God sy weisheid voor hem toekom, en dan sê hy daar, hy sê, ontvang met zichtmoedigheid, ek is nou al daar by vers 21 rond, die ingeplante woord, wat in staat is om jylle siele te red, en hy sê, word daders van die woord, en nie net hoorders wat jylle self bedrieg nie, word daders van die woord, hy sê, ah, hier kom jy ouders weer, hoor jy, as ek nou my terug sit in die ouverbond, en ek lees nou weer die skrif, met die oog van die ouwens, wat kyk en kyk en nie sien nie, dan sê ek dadelijk, ah, daders van die woord, ah, sien jy die werke, maar wat is daders van die woord? Hy sê, kom ons lees wat sê hy daar, hy sê, by vers 23, 22 sê, en word daders van die woord, en nie net hoorders, wat jylle self bedrieg nie, want iemand wat een hoorder is van die woord, en nie dader nie, is soos een man wat sy natuurlijke gezicht in een speel sien, en hy sien homself gaan weg, en vergeet dadelijk hoe hy gelijk het. Nou, die natuurlijke gezicht het ons gesê, is my genesis gezicht. Is die gezicht, waar my ek geskap is. Klein Carmen is hier vermoorde, en hierso so kyk ons na, en ons kan oor haar gesê het, in sonde ontvang en gebore kind van die toren as ons nog in die ouverbond was maar nou Jesus opgestaan in sy opstanding is die bewys dat hy in Carmen gebore is in ware gerechtigheid en heiligheid die prijs is betaal God is in sy rus hy hoef haar nie te vergewe nie het sy het in die afval nog niks gedoen om vergewe voort te word nie Die, so sy volkome in Godse hand en dis haar identiteit haar identiteit is om sonder vlek of rimpel kan jy jylle jylle voortel, dit is nou sonder vlek of rimpel dit is nou sonder gebrek die onskuld van hierdie klein lewekie wat ons in ons aan hou vanmorgen dis onskuld dis afsluit onskuld en wie jy die onskuld gaan toeplak vanmorgen met een sonde ontvanger geboore kind van die toren. Dis mys ondenkbaar. Elke goeie gif en elke volmaakte gabe het, het gekom. En nou is sy vir ons een volmaakte gif. Elkeen van ons, jy, was, a, en is nog steeds die volmaakte gabe wat God gestuur het in ware gerechtigheid en heiligheid. Dis jou identiteit. Nou wacht mykie, wat is een vergeetachtige hoder? Een vergeetachtige hoder is een wat val vir die versoeking. Hoor mooi Is een wat val vir die versoeking. Wat sê, ek het nodig om iets te doen. Dan vergeet hy hoe hy gelijk het. Maar as ek sien hoe ek vir God lyk, as ek my natuurlijke gezicht, die gezicht waarmee ek gebore is, as ek sien, die een wat nie beïnvloed is door een klomp verkeerde besluiten wat ek geneem het, en verkeerde dinge wat ek in my leven gedoen het, is dat een van julle wat ons kallag staan wat dit betref? Ons het allemaal stupid goed gedoen in ons leven. Allemaal verkeerde besluiten geneem. God sê, ek ga nie daar nie. God sê, ek sal daar nooit weer aan denk nie. God sê, ek het met een offer vir altyd geheilig, die wat geheilig word. Met ander woorde wat hy vir ons sê is, hy sê, ek het jou in, in, in wat jy doen van mekaar gesky, wat my sien gedoen het, het ek aan jou geplak. Wat my sien gedoen het, het ek jou mee toegemaak. Ek het jou in die mantel van gerechtigheid gewikkel, soos een breidegom sy breid versier. Dis wat ek met jou gedoen het. God sê, dis ook na jou kyk. So jy sê, daar nie herinnering. Klein karma het geen herinnering, aan enige skande, enige fout, aan enig verkeer besluid nie. Dis wat oor sy net hier kan wees. Sy gaap, sy is net wie sy is, sy probeer in die beste voetje voorsit nie. Haar beste voetje is voor sy is voor Haar leven is die beste voetje. Besef jy, ek en jy moet die beste voet voorsit, ons moet die rechte image voerhou, hoekom, omdat ons een gedagte het aan die fout van gister en eergis in laas week. God sê, ek is nie bij die fout nie sê, ek met een offer van altyd. Kan jy jou sien, God nou sien, kan jy jou self losmaak? Kan jy jou losmaak van jou werke? Want nou moet ons onthou, dat die, die profeet die, die woord sê vir ons in Jesaja 66, hy sê, jylle beste werke, waar is nou? Jylle beste werke is een besoedelde kleed, sê die woord, sê God. Sê, so, die werke waarvan Jacobus praat, as dit werke is wat oud-testamentiese werke is, besef jy, dan sê God, dis niks anders as een besoedelig kleed die wie jy dit voor my bring. Soms beste werke, het dit nie gemaakt nie. En goed, maar nou, kyk nou mooi, hy sê, hy wat een verseedachtige hoorder is, kyk in die spiel, en dan vergeet hy. En dadelijk, moet hy iets doen daan want ek vergeet ook gelijkheid, ek vergeet ook vir God lijk, en nou kyk ek hoe lijk ek vir die mens, en ek sien, as ek na die mens kyk, as ek na myself kyk met die verkeerde oog, dan sien ek, hier is klomp gebreke in my wandel, nee. en onmiddellik word ek een dader, hoor jy hierdie dader, is een ander dader, ek begin doen, om hierdie beeld van my recht te stel, hoor jy, en, As ek het mislees, dan sê ek, ek moet een dader wees, dan lees ek daar, ek moet een dader wees. Ek moet iets doen om my beeld recht te stel. Maar dat die dader waarvan Jacobus praat, is die wat sê, ek het niks om recht te stel. God het my volmaak gemaakt, ek kan maar net lewe wat ek is. Luister mooi, ons moet iets mooi verstaan. Dit gee my ons dan nie licensie om te maken te wole. Wat doen dit, dit met my, dit Dit laat geloof in my opstaan om te sies, maar dis wie ek is, en dit wat ek doen pas glattie daarby nie. Hoekom sal ek dit ding doen wat nie by my pas nie? Ek wil doen wat wie week is. Ek wil wees week is. Dis wat my gelukkig maak, hierdie klein dochterkie, wat maak haar gelukkig? Dat sy is soos wat sy is. Sy probeer niks anders wees nie. Is dit nie die ding wat ons die ongelukkigste in ons levens maakie, dat ons iets probeer voorgee, iets probeer wees, wat ons nie is nie? Goeie indruk te maak en ons krijg so nie nie. En jylle al gesien, hoe hardere ou probeer om een indruk te maak, Om minder krijg het Ons krijg eendlik skaam vir syke ouwens, wat so hard probeer. Maar in een sin, pal ons allemaal makkelijk, na die cellen, na die cellen in. Alright, so ons het nou gesien, hoe likee hoorde in die daden nie. En nou gaan hy aan, en hy, ek vat soms my syke sprong, en wat op die context wijs. Hy sê, as ons nie vergeet nie, as ons diep inkyk in die volmaakwet van die vryheid, as ons besef wat die opstanding gedoen het met ons, dan sê ons, hy sê, dan sal ons gelukkig wees, in alles wat ons doen, in alles wat ons doen, sal ons gelukkig wees. Doen ons ongelukkig te wees, of doen ons omdat wat ons gelukkig is. Jy sê ons, ons jylle leven is daarop gebouw, ek doen om geluk te kry, Maar wat ek doen, is omdat ek gelukkig is. Want as ek ontdek het wie ek is, as ek ontdek het hoe stil tevredig God is, Stefania 317, hy sê, ek, jy goor jou met blijdskap. Die Amplified sê, I rest in silent satisfaction. En hy sê, ek is so tevredig met jou. As ek besef hoe tevredig God is met die werk wat sy sene my gedoen het, nie my werk, nie syne, haha. as ek besef hoeveel tevredig hy met my is, dan kan ek tevredig word myself dan begin hierdie vrede, hierdie geluk my deel word, en wat doen ek? My doen, is om dit te wees, dan sê ek terug by wees. Verstaan jylle, wanneer is dit te doen, en wanneer is dit te wees? Goed, nou word dit te wees. En nou gaan hy, en hy gooi soms so klein dingetje hier, en hy sê van ons, hy sê, vers 26 vers, 1, as iemand onder jylle meen, dat hy godsdienstig is, en sy tong nie in toe mou nie, maar sy hart mislui, die godsdienst van hierdie man is te vergees. En dadelijk hoor ek weer, ek moet minder vloek, ek moet nie so vloek nie, ek moet nie so kwaad word nie, ek moet nie soeke gebruik nie, hoor jy, want ek kan my tong nie en toe mou nie. Waarvan praat hy? Hy het nou net gepraat van om jou identiteit te ontdek, en nie toe te laat, dat die vijand jou identiteit stel nie, om oorom te heers. Recht? En nou sê Hy wat sy tong nie in toom kan hou nie, maar sy hart misleie. Waarmee misleie my tong my hart? As ek een krachtwoord sê en in een glips, ek skier het nie goed nie, maar hoor my mooi dit is nie waar oor gaan nie, wie waar oor gaan het? Dit gaan om my, myself terug te bring onder die ouwe verbond in. Om saam met die vijand te stem oor my identiteit. Dis om my hart te mislei Om my hart te mislei is om my tong nie in toom te hou nie, en op jou te probeer leie want as ek jou terug het in werke, het ek die kruis in die opstanding gekanceleer. Dis om my tong nie in toom te hou. So sê hoe makkelijk, hoe makkelijk kan ek die skrif gebruik, om my tong nie in toom te hou, nie my hart misleid, en in die proces waar ek in, in die misleide hart praat, dan leek misleiding op jou ook, want ek, ek sê vir jou, want ondou die oomlik as ek kom, en ek sê, maar jy het werke nodig boed, dan steek ek eindelik een vinger in jou oog, en sê, jy het nie genoeg gedoen nie, koman, alheid en wijs, En onmiddellik is jy een skuld. En wat sê God? Daar is daar nou geen veroordeeling nie. Hy het die skuld gedra, die skuld weggevat. So sê jy, wat is die tong, waar die hart verlei? Maar jy moet het in die context sê. Nou goed, nou gaan hy aan, hy sê, en nou verduidelik hy een beeld, die so in hoofstuk, in hoofstuk, nog steeds, ja, hoofstuk 2, te begin. Hy verduidelik hier beeld, en hy sê, hier kom een arme man, kom in die, in die gemeente in, en jylle sê van, man, sit jy maar daar daarachter maar dan kom hier een reik ou in wat mooi kleren aan het en ons gaan haal om, ons sê broer, kom sit hier so hier na by, na by die boks, die skatkes gewoon, nie weet ons haal om, en wie wat sê Jacobus hy sê, as jy dit gedoen het het jy eindelijk die wet getrek want nou kyk jy na die uiterlikke, want wat jy eindelijk sê jy sê, hierdie ou wat mooi aangetrek is en hierdie ou wat wel af is, hierdie ou het gemaakt, sy werk het het vir hom gedoen Maar hy oude achter wat arm is, hy het dit nie gemaakt nie. Hy sê, en so word jylle rechters. Hy sê, as jylle onderscheid tref, want jy sê, dit is wat die opstanding van Jezus gedoen het. Jezus' opstanding het die speelveld gelijk gemaakt. So lief het God vir wie gaat. Die wereld gaat. Arm en rijk. Groen en geel. Maak die saak, of jy nou groen is of jy nou geel is nie. Maak glad die saak. God het die speelveld gelijk gemaakt so lief het God die wereld gehad, daar is geen onderscheid, geen man of vrou, geen jood of grie, geen slaap of vry man nie, God het dit gelijk gemaakt. Hy sê, en as ons nou, so en nou, ons die Jacobus, as ons die verstaan die speelval het gelijk is nie, dan kyk ons nou, sy so, kleredrag, ons kyk na sy bankbalans, ons kyk na sy belangrikheid, van wat hy bereik het, en ons slaan om daarop aan, hy sê, dan het ons rechters van die wet geword, hy sê, dan het ons onself, weer, onder die wet geplaas. Hy sê, en as ons ons onder die wet plaas, dan het ons een probleem, want, hy sê, as ons die wet wil trek op mekaar, my ander woorde, as ek een wet wil trek op een ou, wat dan nou wel af is, of uh, wat dan armoedig en sikkelend is, tegenover die ou wat wel af is, hy sê, as ek daar die wet trek, hy sê, dan nie, het ek myself onder die wet geplaas, hy sê, en dan moet ek die hele wet onderhou, hy sê, want weet jy dan nie, as jy onder die wet is, dat as jy een van die gebooie die geringste van die geboeie breek, jy die hele wet gebrek het nie, dan door back in travel. Maar Jesus het die wet kom verval. So, sien jylle die beginsel hier, dis se oploop, na oorstuk 2 toe. en nou verduidelik hy, hy gaan nou aan en hy sê, wat baad het, en nou by vers 14, hy sê, wat baat het my Nou, hy sê, as iemand sê dat hy die geloof het maar die werke nie die geloof kan my red nie wat sê Jacobus nou as Jacobus nou hier moet hybrid bezig, hybrid, wat is hybrid, on die fietswereld praat is van hybrid, dis nou een wat, nou nie padfiets is nie, en ook nie bergfiets is nie dis so, tussenin bedrijf ok, hy sê, een wat, hy sê, is dit nou een mengsel tussen geloof en werke Wat probeer Jacobus sê? Jacobus het nou vir ons gewijs in die eerste twee hoofdstukke tot nou toe. Werke is gekanceleer. En nou kom hy in hoofdstuk twee, en hy sê, maar geloof, sonder werke, is nie geloof nie. So wat sê, wat is werke nou? Kom ons verstaan nou, Jacobus twee, sy werke. Werke, het ek net nou gesê, is een vrug van geloof. Werke is iets wat, Uit, uit spontaan kom werk is nie iets wat ek hoef te doen nie, werk is iets wat ek sal doen, hierdie werk is iets wat ek sal doen, is iets wat ek is, is iets wat eie aan my is, ek het een week wat teruggesê, hoe sien ons ons self, as hende haar self sien as my minnares dan sal ons nooit moeilijkheid heen nie want sy sal my minnares wees As ek myself sien as haar minnaar Da's al ons hakplekke weg Want ek sal dit wees Wie? As ek myself sien as een gever Sal ek gee, hoekom? Omdat ek moet Omdat ek een gever is <laughs> Ek gee omdat ek een gever is, nie omdat ek moet nie As ek gee omdat ek moet is dit werk As ek gee omdat ek een gever is, is dit vrug Hoor jy Hoor jylle, wat is die werk waarvan Jacobus praat? Jacobus sê, as ek gee, omdat ek een geever is, is te vrug. Hy nou, nou praat, Jacobus, van die vrug van geloof. Hy sê, as ek geloof het, sal dit automatisch wees ek wie jylle, mooi voorbeeld is. Die versoeker, die duivel neem Jesus op een oorberg. Nou, kyk nou mooi. Jesus kom by die 5000 en by die 7000 en hy maak die brode meer. 5 brode en 2 visies. 5000 mens eet 12 mankies bly oor. Dis wie is. Dis nie een werk nie. Dis eenvoudig wie hy is. Dis salwong. Dis die uitgestorte werking van Godse geest, wat in staat is om sikke onmoendelike goed te doen, wat vir ons onmoendelik is, maar vir God is alle moeding onmoendelik. En besef jy, dis net so onmoendelik in jou leven as wat in Jezus leven was. Maar nou kom die duivel by hom en hy sê vir hom, maak van hierdie klippe brode. Nou is die verskil. Om van vijf brode en twee visies, 5000 mens kost te gee of om van die klippe broer te maak, wat is die verskil? Kom aan, sê my wat is die verskil? Die verskil is die sin voor dit die sin voor dit sê as jy die sien van God is, maak dan van die klippe broer, bewys dit geef vir my werke dat ek jou geloof kan sê Hier is een skrif hier, kijk hier wat sê Jacobus. Jacobus gebruik een voorbeeld, maar jy sien, ons lees die voorbeelde mis. Kijk mooi wat sê Jacobus in sy voorbeeld, hy sê, maar, vers 18, maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke. Hy sê, wees my jou geloof uit jou werke en ek sê jou uit my werke my geloof toon. Wie is die ouwe dit sê? Wie sê dit? Die iemand, wie sê? Is dit een gelovige ou, wat vol van geloof is? Of is dit een ou in die wereld, wat sê, ek doen klomt goed reg, wat jy nie doen nie? En nou wat jy vir my sê, jy het geloof. Dit die ou wat het is. Hoor jy? So, kyk mooi, as ons na die skrif, die skrif mooi raak sien, dan sien ons maar, eindelijk wat hy sê, as ek werke moet doen om my geloof te bewys, dan is dit werk. Dit is die vijandse versoeking, dit is lippe broede. En dit is wat die wereld van my doen. Die iemand, die wereld, kom sê vir my, bewys dit. Bring jou werke. Maar jy weet, as die werke, as my werke nie een uitvloe sal van die oorlopende paarskuip is nie as dit wat ek doen, as dit wat ek elke dag is, wat my leven is, as dit nie een vrug is van die geloof wat in my is nie, dan is dit werk. Dit is waarvan uh, Jacobus praat. Hy sê hierdie ou, hierdie ou dag die gelovig is uit, want jy sê, das baie gelovig is, wat sê ons gloe. Maar ons gloe in God, maar nou Jacobus sê dit net hierna, hy sê Jylle glo dat God en is God, die duivels geloo dat ook in hulle sidder. Nou so, hier kom jy gelooig, hier kom jy christene, en hulle geloo in God, maar hulle geloo hulle werke ook moet doen. Nou watse verskil is dit? As ek in God geloo, die duivels geloo ook. Hulle sidder. En nou sidder ek, want ek het nie genoeg werke gedoen nie. En ek sê, Boeta, jy met jou werke in plek krij, en ek laat jou sidder, want jy het nie genoeg werke gedoen nie vir so, nou gaan ons opstaan, hierdie week gaan ons dit doen, waar jy, dit hoe wat ons werke wil doen, De wat is geloof, Jacobus sê eenvoudig vir ons, as geloof in jou hart gekom het, as die bal vol water is, dan bly jy van self in suspensie, dan kan Godse geest in elk geval vloe, dan is daar salwang, dan sal niemand my kan uitdaag om te sê, jy moet doen om iets te bewys nie, Dis die sleetel van versoeken, as hy die Seen van God is, totdat Jezus aan die kruis hang, sê hy, as hy die Seen van God is, kom af. Ek meen, hy was die Seen van God, en hy kon afkom, hoekom het hy nie afgekom nie? Hy val nie vir die grap nie. Hy hoef nie te bewys dat hy die Seen van God is nie. Hy is. Hy hoef niemand te bewys nie, ek en jy hoef nieman te bewys nie, maar weet jy wat, as ek die Seen van God is, bedoelende, as ek, herstel is tot die beeld en die gelijknis van God dier Jesusse opstanding en ek verstaan dat ek is nie vergeet achtergehoor het nie, dan sal ek het ondou dan sal ek het wees en het sal my geen inspanning wees nie en nou gaan die ouwe verder en hy gebruik hierdie voorbeeld die Jacobus, hy sê, is Abraham ons vader nie gerechtvaardig dier die werke, toe hy Isaac gaan offer het nie ek wil vir jou vraag, wat het Abraham gerechtvaardig Die werk of geloof? Geloof. Genesis 15 sê, Abram het in God gegloon, God het om dit tot gerechtigheid gerekend. Um, Paulus beskryf het in die Romeine, by Romeine 4, vers 11 skryf die ding, en gaan verder, hy sê, hy het die teken van die besnijdnis ontvang as een seel van die gerechtigheid van die geloof, to, voordat hy besnijd was. So sê, besnijdnis het nie vir hom geloof gegeen nie of hy het om gerechtigheid geën nie. Sy geloof het om gerechtigheid geën. Wat het die besnijnis gedoen? Die besnijnis was, as iemand wees het kortkom, laat hem wat van God bid. Die besnijnis was een aflegging van vlees. Die besnijnis was een beeld van, laat die Godloose sy weg verlaan, sy kwaad doen, sy gedachte, en Godse wees het die kans geën. Want jy sien, Abram het, het gespook, hy het geglo in God, hy het geglo God, hy het gerechtigheid gegloog, God het het vir hom gegeer, dit was syne, maar hy kon dit wat binnen in gerechtigheid, kon hy nie in, in besit krij nie oekom, omdat sy eie gedachte in die pad, was hy die weisheid van God nodig gehad, en nou kom God, en hy kom op een tastbare, sigbare weisheid van hom wees, hy sê, staan terug, laat Godse weisheid kan voorgaan, jy blok elke keer die drukgang, en die weise waarop God het hom sê, is, jy moet bestuig worden, jou vlees, lee jou vlees af, en toe hy sy vleeslikheid, sy eie gedachte aflee, toe breek het dier in drie maandens tyd, toe stansare zwanger. Kan jylle sien? So, so wat het hier gebeur? Daai proces moest eers in Abramse lewe klas, dat hy terugstaan, hy sê, ek kom wijs het kort, heren, ek het, inspra, ek het die salving van, van die geest hoorde, en toe hy terugstaan, toe hy uiteindelik uit, uit die einde van sy eie poging kom, toe kan Godse geest doorbreek. Right, nou is Isaac gebore, kan jy sien die geloof wat in Abramse hart gekom het? En nou gaan Jacobus verder, hy sê, kan jy sien hoe dat die geloof gewerk het met sy werke, wat hy, of die werke saamgewerkt het met sy geloof, sien, nou is Abram so oortuig, so oortuig, van Godse voorziening, van God gesê, in jou nageslag, gaan ek al die nazies van die aarde sien, en hy het gesê, dit sal in Isaac wees, en Abram is so oortuig, dat God vir hom gesê, gaan offer hom vir my, wat sê God eindelijk vir my, sê Abram staan terug, laat ek in die drukking eerst ingaan, Gaan geef my Isaac, want Isaac kon weer Abramse besef jy hoe dat ons Godse sien gebruik, en nou in sien word die ding wat ek voorstoot vir die, vir die geest van God, dat Godse geest nie kan inkom nie, en God sê, kry vir Isaac uit die pad uit, ek het die plan met Isaac, ek het die droom vir Isaac, maar Abraham kry jy vir Isaac uit die pad uit, laat Isaac nie een blok in jou word nie, dat is groter as Isaac, ek praat van my sien, nie van jou sien En hy sê vir hom, Ga die zak kry my die pad, Hy gaan offer om vir my. Staan terug, trek jou gedachte terug. Trek jou werke in die ding terug. Abraham Abram sê, Heere, ek het met u die pad geloop. Ek geloof. Gerechtigheid sê, Ek het een seen. So al offer ek die seen, Hy moet om teruggeer. Sê, waar kom jou opstanding het dode vanaan? Abraham sê, Heere, ek offer om. Maar u het gesê, in hom gaan my nageslag wees. En hy het nog nie nageslag nie. As ek om offer, moet jy om laat opstaan uit die doodheid. En dit is wat Abram doen. Hy stap drie daan na Moree toe. Daar stap hy en Isaac teen Golgotha op. En hy sê, Isaac sê, vader, is jy houd nie vier, waar is die lam? En God sê, hy sal selfs die lam voorsien, my sien. En Abram weet, die lam is die sien van God. En hy is in die proces om te slaag, hy sien. God stop op my sê, is nie nodig nie. Ek wou net seker maak, dat jy nie Isaac in die pad let staan, van die Seen van God nie. Hoe makkelijk kan ek een Isaac, kan ek die Seen van God, die Seen, S-E-E, -E -E, die Seen van God, in die pad let staan van die Seen van God. Ek kan die Seen wat ek beleef het, vat in voorhou, en die vader is en vloei van Seen, van Godse Seen, in die procesblokk. As iemand wees het kortkom, staan terug. Staan terug, dat Godse gees kan deerkom. Godse geest kom deur. En daar gaan hy een stap aan, en hy sê, is Rahab die hoer van hierdie God? Is hy nie geregvaardig dier die werke nie? Wat het met Rahab gebeur? Dink pietjie mooi. Rahab sê vir die verspieders, ons het die gereg gaan gaan die julle gehoor, ons broeke bewe amal. Braagab het gegloe in die God van Isra. Hoeveel ouwens, denk jylle in hierdie groe, was daar wat ook gegloe het? Hoeveel denk jylle? Ek denk, dat was baie. Ek denk, dat was baie in hierdie wat ook gegloe het. Wat ook gefrees. As hy nie gefrees nie, kom hulle die deur is toegemaak, van die poorte? Huh? Hy het gefrees. Hy het gegloe in in God. Maar besef jy, geloof sonder werke, sê Jacobus is dood. Hy sê, as geloof nie een korresponderende aksie produceer nie, is dit nie geloof nie. So ons definitie van geloof verkeerd. Ek wil net vir jou sê, die geloof van die gelovige ten die geloof van die ongelovige. Die geloof van die ongelovige is, jylle geloof dat God een is, die duivels geloof dat ook in les siddert. Dit die geloof van die ongelovige. Hy geloof in God, maar daarbij blij dit. Maar nou het ons die geloof van die gelovige. En dit is om te geloof soos Raghab gegloed. Soos ek klomp hou ons in hierdie gegloed en Raghab. Maar wat doen Raghab? Raghab is so oortuig. So oortuig. Dat sy die verspieders wegsteken. Sy is so oortuig van hierdie God. Van Isra. Dat sy haar sel verbind. Aan die volk van God met haar kese. Wat is die resultaat? Toen die muur valt, die staan huis. En sy en haar familie is gereed. Waardoor? Door geloof. Hoe het die geloof sigbaar geword? Door haar korresponderende aksie. Haar korresponderende aksie noem Jacobus werke. So jy sien as ons Jacobus as ons Jacobus aanhaal, uitverband uit, dan gaan ons dadelijk ouwe in dompel in, ons moet werke hee. Maar jy sien die werke, as Jacobus 2, 26 sê, want soos die lichaam sonder geest dood is, soos ook die geloof sonder die werke dood, hy sê, as geloof nie een aksie produceer wat van binnen afkom, wat spontaan is nie, dan is dit die geloof nie. Gaan terug na die tekenboor toe, gaan terug na intimiteit met God toe. laat God sy geloof opstaan hee laat geloof in jou hart kom, as geloof in jou hart gekom het, dan sal jou lewe getuinis daarvan is. Anders, geloof ons soos die wereld. Dit nie trageer die nie. Dat soveel kinders van die heren geloof soos die wereld. Geen korrespondeerende aksie nie. En die oomlik as dit gebeur, begin ons vingers weis en ons begin foute uitweis en ons begin, ons is op hake ja, jaag van, nou moet ek ophoud dit doen en dit doen, en ek moet ophoud dit doen, en ek moet begin dit doen, en het word weer werke. Terwijl die vreugde is om net te wees, wat geloof binnen in my gedoen het. Ek het hier iets geskryf, en ek, ek, ek moet het lees, ek, ek het gesê, toets jou self, as jy werkelijk geloo, sal jy dit wees ook, die korresponderende actie sal vloei. en as jy moet doen om te bewys as jy moet doen om te bewys morsie jou tyd werke sal nooit opbaak vir die gebrek in geloof nie geloof kom dier die gehoor van die woord wat verklaar wie jy is sonder die werke geloof kom dier die gehoor van die woord wat verklaar wie jy is sonder werke wie jy geword het op grond van die werke van die Seen van God daai geloof gekom het dan sal jou optrede en jou wandel een refleksie wees van wie jy is dis wat Jacobus werke noem so dat ons dit eens en veralte verstaan jy, noei as recht, hoor wat sê jy nou en as jy werke bepaal nie jou geloof nie in die oomlik as die werke jou geloof moet bepaal dan maak jy van klippe brode dan sê jy terug by die versoeking van Jezus Maar werke, dit jou optrede, sal getuienis lever van die geloof. Abraham Abramse optrede was die getuienis van sy geloof. Ragabse optrede was die getuienis van haar geloof. Ek sê nie. Kreeg daar bal voor man. Gaan terug in die tekenbord toe. Kom by die plek waar geloof in jou hart kom. En wat jy hierdie vrijheid beleef om te sê, hier ek hoef niks te doen nie. Ek kan net wees. En jy sal vind die ou wat sê, ek hoef niks te doen nie, ek kan net wees, want ek het ontdek wie ek is, gaan veel meer doen in sy lewe. Veel meer succes. Veel meer sene. Hy sê, hy sal voorspoedig wees in alles wat hy doen. Maar jy verstaan nou, daar is een verskil, daar is doen en een doen. Die een doen is die vrug, die ander doen is die werk. En nou, in alles wat ek doen, is nou die vrug van my geloof. En nie die werk om geloof te bewys nie, prijs die heren. Vader, ek dank jy vanmorgen vir die kostbaarheid van jy woord en jy dat jy dier jy geest vir ons inzicht en ons in gee van wat jy gesê het. Ek eer jy vanmorgen dat ons hier die grootse voorig het om jy geest te hee, om jy woord te verklaar. En jy, ons wil ons harte voor jy buig en sê jy, laat geloof hierdie geloof net toeneem toeneem in ons dankie dat ons by u kan wees dat ons in die ochend eerste ding in die tuin kan stap en to laat dat u met ons ons bevestig in wie ons is dat ons die werk kan anskou dat u die begin en die einde van ons lewe geword het ons eerdie daarvoor In Jezus naam. Amen. Moet iemand iets sê? Nou kom, ons gaan drink lekker thee saam. Ek sê nie hulle met een wonderlijke dag. En een geseende week. Die week. Een week van geloof.